Ya Rasulallah, Nabiyina Muhammedun alaihi ve sellem ve men tabi'ahum biihsan li yawmiddin ve sallamat tesliman kaseera. Allah məşrəh etsin sadrimi, yəsfir əmrimi və ilaqdəm nisan yəfqe qəvli. Allah xətamətinizə bərəkət versin və cənnətə girməyimizə səbəb etsin. E, biz İmamı Zahab rahimehullahın böyük günahlar kitabını inşallah. E, Ələk ki, ə, təkrar dəyək, yəni ə, öncək keçiklərimiz təkrarı. Lakin iki mövzuyu inşallah yenidən toxuncayız. Hansı ki, o mövzular əhəmiyyətli mövzulardandır. Bunlardan birincisi 13-cü günahdır. Hansı ki, imam zəhəbi qeyd etmişdir 13-cü günah. Keçən təkrar dərsində bu mövzuya toxunmuşduq. Kimsə yadına gəlir, yapsaq. Əl-İməm Əl-ğaş Lirayətihi Əl-zalimil cəbbə İm -im. Yəni, öz əli altında olan, itaətində olanları aldadan zalım imam, yəni hakim. Bu mövzuya biz bundan öncə doxunmuşuq, lakin əhəmiyyətli olduğuna görə bir daha çoxun ziyallan izniyələ. Allah subhanə və teala buyurur Şura surasının 42-ci ayəsində İnnamə səbīlu aləllədin yəzlimunən <Sessizlik> Allah təalay buyurur: O kəslər ki, insanlara zülm edirlər və yer üzərində haqsız olaraq fəsad törədirlər, o kəslərin cəzası şiddətli əzaptır. İmam Rəhib niyə görə bu ayəni gətirdi ən birinci olaraq? Zülməyəsini Ona görə ki, adətən hakimlər imamlar hədlərini aşırlar Adətən Nəyə görə? Çünki əllərində pul var Və səlahiyyət var Olsun ki, əksər məsələlərdə Haq qüzəlində olsun, müəyyən məsələlərdə Hədini aşsın Çünki dünya amalı fitnədir Hətta bəyənbərsəm, səhabələr deyir ki, mən sizin üçün yox Nədən? Dünya malının fitnəsindən qorfuram Dünya malı, böyük fitnələrdəndir. Əgər cahil insan bu və, hakim olarsa, o zaman onun üçün fitnə qabları artıq açıqdır. Həni, dünya, pul, hökum vermək səlahiyyətli və s. kim işlər. Ona görə İmam Rəhməhullah bu ayənin birinci gətirir ki, hökum sahibləri, yəni hakimlər Allahdan qoxsunlar, Allahı təqvalı olsunlar. Bilsinlər ki, əgər insanlara zülm edərlərsə, olaraq haqlarını taqlarlayarlarsa, yer üzərində haqsız yerə təsad görədərlərsə, Onlara şiddətli əzab var. Ona görə birinci ə, mövzuya bu ayə başladı başladı. Həmçinin Allah S.A. Məydə surəsinin 79-cu ayətində buyurur. Kənu lə yətnə həvnə anil münkar fəaluh ləbi əsə mə, mə kənu yə, yəfəlun. Onlar pis əməlləri inkar etmirdilər və ona əməl edirdilər. Yəni başqalarının etdiyi pis əməli inkar etmirdilər Və özləri də əməl edirdilər Və ə, onların etdişləri bu nə pis işdir Yəni aqibət etibarı ilə Sonuc etibarı ilə nə pis işdir Və bu ə, ayəni gətirməkdə məqsəd ona görədir ki Hakimlərə vacibdir ki Pis əməli qadağan etsinlər insanlara Onların ə, yəni, əli altında olanlara Qadağan etsinlər əməlləri, ondan çəkinməyi əmr etsinlər. Fəhəmələr sənə bir hədisdə buyurur, kullukum ra'in və kullukum məsulən rəayət edir. hər biriniz məsulsunuz və hər biriniz məsul olduğu işdən sorumlusunuz. Yəni, hər bir məsul. Bu hədis nəinki hakimlərə? Bütün hər bir kəsi aiddir. Hər öz ailəsinin üzərində məsuldur, hər bir müəssisə idarə böyü öz idarəsi üzərində məsuldur və hakim, əmir, imam da öz öl məhsuldur. Və hər bir kəs məhsul olduğu işdən sorumludur. Və qadın öz uşaqları və ev əşyaları üzərində sorumludur. Və belə hər kəs hansı yəni, dərəcədə hökum sahib isə o işlərdə də sorumludur. Başqa bir hətbə fəyəməsən buyurur. Mən qaşşənə fəleysə minnə Kim əgər bizi aldadarsa və yaxud da İslam dini işlərində aldadarsa o bizdən deyil. Yəni həmin işlərdə Həmin əməlində bizdən deyil. Və a, e, mövzunun başlığı da ne idi? Öz ha, e, əli altında olanları aldadan hakim. Yəni e, hakim əgər öz əli altında olanları aldadarsa, pəyəməsən buyurur, kim aldadarsa, bizdən deyil. Başqa bir hədstə pəyəməsən buyurur, Əyyü məra'in, ғaş şərayəti və hofinnər. Hər hansı bir əmir sahibi, məsul olan kəs, öz məsuliyyəti altında olanları aldadarsa, o cəhənnəmlikdir. O, oddadır. Başqa bir hədislə fəhəməsən buyurur, mən istərəəhullah rəyətən rə rə rə thumma lə, lə yuhithə binushin illə hərram Allah aleyhi cənnə Əgər kimisə bir kəsi Allah-u Teala əmir təyin edərsə, hökum sahibi edərsə, Sonra rəşə ol lazımınca bunu yerinə yetirməzsə, Allah-ı Allah ona cənnəti haram edər. Yəni, İmam Zəhəb rəhməhullah burada sayısız hesabsız bu mənalı hədislər və ayələr gətirir. Əslindən, məhsəd yalnız hakimləri evləmək və yaxud da onları ancaq nöqsanı insanlar kimi qeyd etmək fikirdə belə yaratmaq deyil. Lakin məqam böyük günahların bəyanı məqamıdır. Yəni, kitab böyük günahlar kitabıdır. Ona görə burada yalnız günah olan tərəfləri qeyd edir. Lakin, obri tərəflər də bizdə məlumdur. Əgər imam öz məsuliyyətini lazımınca yerinə etirərsə, ən böyük əcr sahiblərindən olar. Kim dəlil deyər buna? Əcəndə 7 nəfər olur. Əhsən, 7 nəfər qiyamət günü ərşin kölgəsində olar. O zaman ki, heç bir şeyin kölgəsi olmaz bundan başqa. Onlardan biri də ədalətli hakimdir. Və e, bu cür hədislər sayısı hesabsızdır. Ədalətli hakimin əzrinin böyük olması haqqında sayısı hesabsız hədislər var. Həmçin e, imama hətta fahşıq olsa belə tabi olmağa sayısı hesabsız hədislər var. Lakin məqam günahların dayanın məqamı olduğunu görə İmamədə Əxvə Rəxminullah yalnız bu mənalı hədislər toplayıb. Həmçinin başqa bir hədisdə bəyan məsələn buyurur: Yamutu yəmutu və huwa gashin ra'ati illə haram aləyhi cənnə. Əgər bir imam öz əli altında olanları aldataraq ölərsə, o ona cənnət haram olar. Həmin hədisin başqa rəfsində isə bəyan məsələn buyurur: Ləmiyə gıdrəhəl cənnə. Həmin kəş, yəni o imam cənnəti iyini belə duymaz. İmam-ı Məhmədə rəvayət edəcə Şeyh Alván-ı Səhif buyurduğu bilhərdə fəl-ətəfəyəm, mesela, buyurur Ma min amirin Amir-i əhşəratin illa yu'tə bihə məğlul ilə ənqəhə ətləqəhə, ədləhə əvəqəhə, cəvrəhə İstəndən 10 çəşidin belə üzərə əmir-əkənin qəlmuş şəxs əgər onların üzərində ədalətli olmazsa yəni ədaləti tərk edərsə və yaxud da zülümkarlıq elərsə, qiyamət günü əlləri boğazına bağlanmış vəziyyətdə gətirilər. Yəni, bu, yalnız hakimlərə yox, bu əmir dediyimiz, hakim dediyimiz şəxs yalnız ölkə başlarına deyil, bütün əmirlərə alıqdır. İstər döyükdə olan əmirlər olsun, istər səfərə çıxan əmr olsun, istər hakim olsun və s. İmam muslimin Aşirədandan rəvayət et etdiyi hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Allahumma man walla min, min əmri hadihi ummə şey'en fa'furuq biha və irfuq və man şaqqa əleyha və şaqqa əleyh." Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Ey Allahım, kim əgər mənim ümmətimin işlərinə əmir təyin olunarsa, farafaqa və bu işi lazımi dərəcədə yerinə yetirərsə Yəni yumşaq rəftar edərsə onlarla sərfuq bih sən onunla yumşaq rəftar et. Yəni Peyğəmbərəm Allahdan dua edir ki, Allah o ona yumşaq rəftar etsin. Və sonra buyurur: "Və men şaqqa əleyhə kim əgər ümmətimə əliyət verərsə çətinlik edərsə, onların üzərinə əmr olduqdan sonra ona şiddətli ol." Təbii ki, Peyğəmbərin duaları müstəcəbdir, qəbul olandır. Yəni kim hansı imam əgər ümmətə Əziyyət verəsə, şiddətli olarsa, Allah kələdə ona şiddətli olər fəyəməsəm bu duasından hədsi İmam Müslimi rəva et edir. Həmçinin fəyəməsəm İmam Əhmədə rəva et edir, həmçinin İmam Bəzzarın rəva edir, Şəhəin buyurulur. Səyəkun umərə Fisquhu cəvr Fəmən saddaqahum bikəzbihim Əu anahum ala zulmihim Fəleyse minni və listə Və lən yərudda alə hüvdi. Və əzəbəyəməsən buyurur, mənim ümmətimdən zülümkar insanlara əziyyət edən əmirlər olacaqlar. Əgər kim onların yalanını təsdiq edərsə və yaxud da onların zülümkarlığına kömək edərsə, o məndən deyil, mən də ondan deyiləm və qiyamət günü mənim hüvzuna gələ bilməzlər. Bu, əmirlərə kömək edən şəxslər haqqındadır. Görün əmirlərin özləri hansı vəziyyətdədir? Əgər zülmkar olarlarsa və ya hətta da yalan danışan olarlarsa. Kim əgər onların yalanını təsdiq edərsə və ya hətta onların zülminə kömək edərsə, onlar, deməsəm, onlar haqqında buyurur, məndən deyil, məndə onlardan deyiləm və qiyamət günü mənim huzuma yaxın gələ bilməzlər. Əbu Davud rəhməhullahın rəvayət eliyib, Şeyx Əlbani səhih buyurduğu hədisdə deməsəm Onlar, onlar azz və əsir mindən يأمل ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرُوا إِلَّا أَمْرَهُمْ GÜNAHLARLA ƏMR EDLƏRSƏ HÜKM VERİLƏRSƏ ALLAHА ASİHLƏRLƏ HÜKM VERİLƏRSƏ VƏ HƏMİN QÖVÜM DAHA İZZƏTLİ VƏ DAHA QÜVVƏTLİ VƏ DAHA SAYICA ARTIQ OLARSA ONLARA HÜKM VERƏNLƏRDƏN VƏ ONLARA onları dəyişməzlərsə, yəni, o hakimlər dəyişməzlərsə, Allah onlara ümumi əzab göndərər. Yəni, hamısına əhatə edəcək əzab göndərər. Əgər, yəni, müsəlmanların üzərində Allaha asiliklər hökum verilirsə və onlar izzət sahibdirlərsə, qüvvət sahibdirlərsə, saycə çoxdurlarsa, o zaman onlara vacib olar ki, bu vəziyyəti dəyişsinlər. Özlərinin olan izzətlə, qüvvətlə, çoxluqlə Bu halı dəyişsinlər təbii ki, bunun öz şərtləri var. Yəni, fitnələr, fitnənin olub-olmaması, nə qədər yəni, haqqı yerinə gətirə biləcəklər və, və yaxud da bilməyəcəklər buna uyğun olaraq, yəni, hikmətlə əməl olunur. Həmçinin... Başqa bir hədsə pəyəməsən buyurur... Əşəd-dün nəsə əzəbən... Yomunu qiyamə imamun cəyir. İmamun cəyir. Qiyamət günü ən şiddətli əzab veriləcək kəs, həddini aşan, yəni zülümkar imam olacaq. Yəni, bu, əqiqətən, hədislər, bu dəlillər ən şiddətli dəlillərdir ki, bunu eşdən kəs Allahın yolunu doğru tutmalıdır. Ona görə bu mövzuda ən şiddətli hədislər gəlir ki, əqiqətən, hökum sahibinin özünün haqq üzərini saxlaması adi insandan daha çətindir adi insanlardan daha çətindir. Çünki onlar haqqında pis danışıldığı zaman onlar buna qəzəblənər, ədalətlikdən kənar ola bilərlər. Onları qarşı suskinsə çıxdığı zaman onlar ədalətlikdən kənar ola bilərlər. Onlar mal dövlət sahibidir, mal dövlət onları azdıra bilər. Onlar qüvvət sahibidir, qüvvət sahibi olmaqları onlara təkəbbür gətirə bilər. Və xəirətim, yəni, onların yolunu azması o səbəbləri daha çoxdur nəinki adi insanlara. Başqa bir hədisdə e, İbn Mace rəhməhullahın Aişə adanı dəravətiyev şeyx Xalvanin Həşəm buyurduğu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur: <ozcud Huracudanda> "Ey insanlar, mərufu əmr edin, münqəri islah edin, Allahı çağırmadan əvvəl, Allah üçün çağırmadan Ey insanlar, haqlə, ədalətlə haqqa ədalətə dəvət edin, əmr edin, haqqı ədalətə əmr edin və pisliklərdən çəkindirin sizin Allah'a dua edib dualarınıza cavab verilməzdən öncə yani hədislə var ki kim ha haqqa dəvət etməzsə haqqa əmr etməzsə pislikdən çəkindirməzsə onun, e onun dualarına cavab verilməz Allah s.a. onun dualarına cavab verilməz. bundan sonra buyurur və qablə əm təstəqfiru fələ yoxdərəküm Və siz Allah'tan bağışlanma diliyib, bağışlanmanız qəbul olunmazdan öncə. Yəni, dəlildir ki, kimsə əgər buna əməl etməzsə, Allah'tan bağışlanma dil dilesə belə bağışlanmaz. Və bundan sonra Fəyəməsələm buyurur, İnnəl-əhbərə minəl-yəhud və rəhbəna minəl-nəsərə ləmmə tərkə əmr bir ma'ruf və nəhyi ənəl-münkar lə'anəhumu thumma amməhumu albələyib. Yehudilərdən olan əhbərlər və nəsranlərdən, yəni hristiyanlardan olan rövvənlər o zaman ki, haqla əmr edib munkərdən, pislikdən çəkindirməyi tərk etdilər. Allah Subhan və teala onları peyğəmbərlərinin dili ilə lənək etdi və onlara ümumi belalar, yəni hamısını əhatədən belalar göndərdi. Haqla əmr etmək və pisliklərdən çekinmə hər kəsə aiddir. Hər bir müsəlmana aiddir. Və əsasən də kimlərə? Hakimlərə. Çünki onlar hökumət güvvət sahibləridir. E, Buqara rahmehullahun axirədən də rəvayət etdiyi hədisdə Peygəmbər (s.ə.s) buyurur: "Mən əhdefə fi əmrina ma leş fihi Kim əgər bizim dinimizdən olmayan bir yeniyi yenilik edərsə, onun bu əməli rədd olunandır. Yəni, qəbul olunan deyil. Allah subhanıza Allah onun bu əməlini rədd edər, qəbul etməz. Yəni, bu hədsi nəyə görə gətirdi İmam Rəhməlullah burada? <gülüyor> yəni, imamlar tərəfindən, hakimlər tərəfindən Allahın hökumundan başqa bir hökum verilərsə və yaxud da əranısa bir bidət olunarsa və kimi ondan qəbul olmaz. Fərq <gülüyor> yoxdur, imamdır, hakimdir və yaxudur kimdir. Lakin Allah yanda ən yaxşı insanlar kimlərdir? Şagva yani, sahibdədir. Yəni hakim olduğuna görə onun etdiyi hər bir əməl qəbul olar belə Başqa bir hədisdə Buxarı e, rəhməhullahun Əl-Ərədən zəravəid ittihadında feyməsən buyurur: "Ən ictefa hadafan aw aw muhtasan fa alayhi la'natullahi La buyurur, əgər kim iriyenlik edərsə, yəni dində yenilik edərsə, həddini aşarsa Ona Allah'ın meleklerinin ve insanların laneti olaq və ondan heç bir fərz, nə heç bir nafilə qəbul olunmaz. Müfarrih məhə Allahın Əburelə də rivayet etdiyi buyurur: Mən la yerham və la yurham. Kim rəhmet etməsə ona rəhəm olunmaz. Kim rəhmet etməsə ona rəhm olunmaz. Nəyə görə İmamdə Əhbə rahmehullah bu hədisi gətirib bu yerdə? Bu Eyni hədislərdir zülm hədisləri ilə. Məna etbarı ilə eynidir zülm hədisləri ilə. Yəni, rəhm etməyən zülm edir. Əgər kim rəhm etməzsə, ona rəhm olmaz. Yəni, imam zülmkar e, olarsa, zülm edən olarsa, rəhm etməzsə, diamət ona rəhm olunmaz. Həmçin, e, Buxar Rəhmətullahan cərir İbn Abdulladan rəvait-i təhdislə fəyəməsən buyurur. Lə yərhəmullah, mən lə yərhəmün nəs. İnsanlara rəhm etməyənə Allah-ı Allah rəhm etməz İnsanlara rəhm etməyənə Allah-ı Allah rəhm etməz Buhar rəhməhullahın Mə qalb-i e, Mə qalb-i yəsərdən rəbat edəcəsiz Bəyəməzəm buyurur Mə əmirin Ya'lə umurul müslimin Thümme la yechəd Ləhum Və la yənsəh ləhum İllə Ləm yedxül məhəhumul jənna Bəyəməzəm buyurur Əgər kimisə bir kəsi Allah-ı Müsəlmanların üzərində əmir təyin edərsə, hakim təyin edərsə, sonra isə onlara qarşı, yəni onların işləri üçün çalışmaz, onlara nəsiyyətçil olmaz, onlarla bərabər cənnətə girməz. Yəni, müsəlmanlarla bərabər cənnətə girməz. Abudavdun, bakir Allah onlara rəhmət etsin. Əmir bin Murda'dan rəvat etdi və şeyh Alvani sahib buyurdu, hadisdə fəyəməsən buyurur, Mən vallahu Allah şeyən min umrul muslimin fahtajaba duna hajatuhum və xalafathem və faqruhüm Kim kimi Allah təala müsəlmanların üzərinə vəli təyin edərsə, yəni hakim təyin edərsə və o da insanların ihtiyaclarından, kasiblığlarından gizlənərsə Yəni onların ehtiyaclarını ödəməzsə, kasıbçılığına kömək olmazsa, qiyamət günü Allah Tala onun ehtiyacından və kasıbçılığından gizlənə. Yəni Allah Subhanahu Allah onun ehtiyaclarını qiyamət günü ödəməz, onun kasıbçılığını ödəməz. Həmçinin İmam Buxarə Rəhməhullahun Əbu Reyr də rivayət edir ki, buyurur: "Əl-İmamul Adil bizilləllah fizillə". Adaletli imamı qiyamət günü Allah Tala ərşin kölgəsində Bu hədis biraz az öncə qeyd etdiyimiz 7 kəs qiyamət günü Allahın əvşinin kölgəsində olar bu hədisdən bir parçadır. Həmçin başqa hədisdə İmam Müslimin Abdüləvin Amrdan davayt etdiyə hədisdə Fəyəməşən buyurur Ədələtli insanlar Allah nurdan olan minbərlər üzərində olarlar. Ədələtli insanlar Təbii ki, ən birinci ə, bu jümraya bu dəstəyi də ədalətli hakimlər daxildir. Ədalətli insanlar Allah yanında, yəni qiyamət günü Allah yanında nurdan olan minbərlər üzərində olarlar. Alladine ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa və Hansı ki, o kəslər hökm verdikləri zaman, yəni insanlara və həmçinin ailələrində və kimlərin üzərlərinə əmir təyin olunsa, onlara qarşı hökum verdiyi zaman ədalətli idilər. Yəni, ədalətli insanlar, hökumları zamanı ədalətli olan insanlar Allah yanında nurdan olan minbərlər üzərində olarlar. <gülüyor> Qadiriyyəd rəhməllullah bu hədisin şəhəlində buyurur ki, olsun ki, həmin minbərlər həqiqətən minbər şəkilində burada olan minbərlər olacaq və yaxud da bu e, yüksək mənzillərə kinayədir. Yəni, Allah spontanın yanında, yüksəkdə nurdan olan mənzillərə kinaye olaraq buyurulur. Həmçinin İmam Müslim rəhmətullahın Əvun bin Məlifdən rəvayət etdiyəndi istəfəyə məsələn buyurur Şiraru əmmətikum əlləzinə tübğdunəhum və yübğdunəkum Sizin ən pis hakimləriniz sizin nifrət etdiyiniz xoşlamadığınız və onların xoşlamadığınız hakimlərdir və həmçinin onlar sizi xoşlamadığı halda olan hakimlərdir. Və təl'anunəhum və yəl'anunəhum Hansı siz onları lənət edirsiniz, onlar da, yəni hakimlər də sizi lənət edir Qaliu ya Rasulullah Əfələ <mallad> nünəbiduhum Bu zaman səhabələr soruslar Ya Rasulullah, onlara qarşı çıxməyək mi? Yəni belə hakimlərə qarşı çıxməyək mı Onlarla döyüşməyək mi? Və yaqəməsələn bu yudur Lə, yox Mə əqamu fikmus Nə qədər ki, sizə namazı əmr edirlər Nə qədər ki, sizə namazı əmr edirlər, yəni onlara qarşı çıxmaq olmaz. Ümumiyyətlə, əmrə hansı qarşı halda qarşı çıxmaq olar, hansı halda qarşı çıxmaq olmaz, biz bu haqda bundan öncəki dərslərdə geniş danışmışlıq. Lakin, ümumiyyətlər qeydləmək olar ki, ümumiyyətlər, müsəlman olan əmrə heç vaxtı qarşı çıxmaq olmaz. Əgər ədalətlə hökum verirsə, şək yoxdur, qarşı çıxmaq olmaz. Yəni, İslam hökumlərinlə hökum verən ədalətli hakimə qarşı çıxmaq haramdır. İkinci hal ola bilər ki, hakim müsəlman olsun, lakin fasiq olsun, zülümkər olsun, fasiq olsun və s. Bu halda da ona etdiyi fasiqliyin nisbətində nifrət etmək lazımdır. Ümumən müsəlman olduğuna görə onu sevmək lazımdır və ona qarşı çıxmaq haramdır. Əhçinə onun əmrlərinə itaət olunur, nə qədər ki, Allaha asiliyə əmr etmir. Həmçinin, əgər cihad əmr edərsə onunla bərabər və yaxud da onun əmri ilə cihad olunur və s. Əmrlərinə itaət olunur, yalnız Allaha asiliyə əmr edərsə bu zaman itaət 3 Üçüncü hal, hakim kafir olar. O zaman artıq məsələ tam başqadır. Əgər müsəlmanlar izzət-qüdrət sahibidirlərsə, bir az öncəki hədisdə qeyd olunur, izzət-qüdrət sahibidirlərsə, sayları çoxdursa, qalib gələcəklərinə yəqindirlərsə, o halda, yəni, hakimə qarşı çıxıb, haqqı bəlqərar elə bilərlər. Lakin, müsəlmanlar görsələr ki, yox, əgər qarşı çıxsalar, daha böyük fitnələr sörənəcək. Yəni, küfrü ləğv edib və yaxud da küfrdən verən hakimi, kafiri devirib onun yerinə başqa birisini gətirə bilməyəcəklər bu halda yenə ona qarşıqmaq haram olur. Çünki o zaman müsəlmanlara öncəkindən daha böyüklər, böyük zülümlər baş verəcəyi yəni labirdir. Yəni bu üç hal ola bilər. Yəni müsəlman adil və yaxud da müsəlman fasib və yaxud da kafirdir. İlk birinci iki halda qarşıqmaq Haramdır. haramdır. Yalnız üçüncü cü alda artıq məsləhəyə baxıla bilər. Yəni nəyin məsləhət olduğu, nəyin məsləhət olmadığı. Bu da buna da yəni baxan alimlər, elm sahibləridir. Yəni hər kəs istədiyi kimi təyin edə ki, sonra da istədiyi kəsə kafir hökmü kəssin və sonra da ona qarşı çıxma çıxmamağı təyin etsin. Bu iş qaldı bütünlərə, elm sahiblərinə. Fəyaz məsələdən başqa bir hədisində buyurur: İnnəllâhə yəmhiz l-zalim həttə ilə əxəvəhu yüflitü. Əvkə məqqələ rəsuləsəzəm. Bu, əcələ fəyəməsəm buyurur, Allah-ı Allah zalim insanı ömrünü uzadar. Və yaxud, yəni onu tərk edər. Ki, zülmünü davan etsin, hətta Allah-ı onu canını aldığı zaman, və yaxud da qiyamət günü ona hüküm kəsdiyi zaman o tam həlakı olsun. Yəni, bu cəzanın, Allah spontana verdiyi cəzanın ən şiddətli növlərindəndir. İnsanın olduğu günah üzərində tərk etməsi. Allah qorsun. Və insanın tövbəyə müəffəq olması ən böyük neymətlərdən biridir. Ona görə heç vaxtı baxıb fikirləşməyik ki, nəyə görə Allah-uq kafirlərə belə mal dövlət verib. Nəyə görə? Onlar küfürləri üzərində və böyük günahlar üzərində davam edirlər, lakin Allah Ələt onları bəla göndərməyir. Lakin bilin ki, bu tədərruc, yəni bu üslubla insanın yuvarlanması ən dəhşətli yuvarlanmadır. İnsanın günahları artır və hətta sonunda onun nicad yolu qalmır. Və bundan sonra, Peyəməsən, bu ayəni oxudur. Və kədəlikə əxdu Rabbikə İzə əxzəli qura vəhiyə zalimə in əxzəhu əlimun şədid Allah qorusun, Allah istəndə bu ayda buyurur Hud surəsinin 12-ci ayəsində Həqiqətən Sənin Rəbbin, Rəbbinin zalim insanları məmləkətlərdə zülümlə hökum verən insanları bu üslubla Məhz bitməsi, götürməsi Həyəkətən şiddətli Əzabdır Əzab verici Şiddətli bir şeydir yəni, Bu tədərruc üslu zalımları gözləmək üslu Həyəkətən ən şiddətli Əzab üslu budur Allah bizi qorusun Günahların üzərində israr, israrlı qalmaqdan Fəhəməsən başqa bir hədisində buyurur Məz Radiyallahu anh e, Buyurur Ləmmə bəhqə ilə Yəmən, onu Yəmənə göndərdiyi zamana deyir İyyətə və xəraim ənvalihim ən Nə badə insanların mallarının yaxşısını götürəsən O zaman ki, ona dəvət üslubunu öyrədir Öncə şəhadətə, sonra namaza, sonra zəkkətə dəvət etməyi buyurur Zəkkətə dəvət etməyi buyurduqdan sonra deyir ki Əgər onlar bunu da qəbul etsələr, nə onların ən yaxşı mallarını götürəsən Sonra buyurur Vəttaqı dəvə məzlum Zülm olunmuş kəsin duasından qorq. Zülm olunmuş kəsin duasından qorq. Teynəhu leysə beynəhə və beynə Allah hicəb. Həqiqətən onunla və yaxud da onun duası ilə Allah arasında hicəb yoxdur. Yəni, dəvəti, məzlumun dəvəti müstəcəbdir, qəbul olunandır. Və əgər insanların ən yaxşı mallarını götürərsə, onlara zülm etmiş olar. Və ümumən zülm etməkdən insan gələk çəkinsin ki, zülm olunmuş kəsin duasını Allah-ı -Allah qəbul edər. Başqa bir hədisdə Peygəmbər buyurur: el el e, bu hədisdə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Əgəcən ən pis əmir sahibləri məsul olan kəslər öz hökmü altında olan insanlara zülm edə, onlara rəhmet etməyən insanlardır. Həmçin, İmam-Müslüm Əz bin Əmir radiyallahu anh də rəvat edir Həmçin, İmam-Müslümün Əbu Reyrədən rəvat edir Dəyəcində, fəyəməsəm, buyurur Üç növ insan Üç kəs insan var ki Allah qala onlarla danışmaz Və Onlardan birində, fəyəməsəm, qeyd edir e, Yalancı məlik yalançı hüküm sahibi Və Onlardan yerdə qalan ikisi kimlərdir? zəvacərlə, casız boğulur, casızdır. Əslində, cinayətkar qoca, həmişə təkəbürlü kasıb. Allah Subhanahu və Taala Qasa surəsinin 37-ci ayəsində buyurur: "Nikədarul axira necə edərik? Onu o insanlara verərik ki, yer üzündə heç bir qəlbə istəmir, heç bir buyurur: "O kəsler ki, yer üzərində insanlar e, insanların üzərində hökm, e, yəni zülm etməkdən çəkinirdilər və yer üzərində fəsad törətməkdən çəkinirlər. Allah Subhanahu Taala onlar üçün gözəl axirət, gözəl evlər hazırlamışdır və həqiqətən gözəl ağibət Allaha təkvallı olanlarımdır. Peyğəmbər bir hədisdə buyurur, yəni, bu ayəni gətirməkdə imam Zəhri rəhmetullahın məqsədi odur ki, əgər hakim də ədalətli olarsa və insanlar üzərində təkəbürlük etməsə onlara yuxarıdan aşağı baxmazsa, bu gözəl aqibətdən onların da payı var. Həmçin, Peyyəməsələn bir hədistə buyurur, İnnəkum təhrisünə ələl-iməra və sətəkunu nədəmətən yevmül qiyamə Buxar Rəhmət Allahın Əvuriyyərdən rəvat etdiyi bu hədistə buyurur Peyyəməsələn, Həqiqətən siz hakim olmağa, yəni əmir olmağa həris olacaqsınız və günü bu etdiyiniz əməldən peşman olacaqsınız. Yəni, buna görə insan gərək hökum sahib olmağa, kimisə üzərinə məhsul olmağa çalışmasın. Başqa bir əzətlə fəyəməsən buyurur, İnnə vəllahi lə nüvəlli həzəl əməl əhədən sələh səal əv əhədən hər sələh Buxar və muslimə rəvacidir bu əzətlə fəyəməsən buyurur, Allaha amd olsun ki, Biz bu işə, yəni hökm işinə kim gəlib o işi tələb edərsə və yaxud da bu işə həris olarsa onları təyin etmərik. Peygəmbərsə hə? salam kim gəlib deyəyirdi ki, ona məni hakim təyin et filan yerlərə və yaxud da filan işlərə əmir əmir, tə, əmir təyin et, Peygəmbərsə o kəsləri təyin etməzdir. Və yaxud da kim can atarsa bu işə onları təyin etməzdir. Niyə görə? Çünki başqa hədislərdə Peygəmbərsə bəyan kim özü həris olarsa bu işlərə ona Allah tərəfindən kömək gəlməz. Allahın kömək olmayan insan heç vaxtı necə tapa bilməz. Və kim həris olmazsa, özü tələb eləməzsə, lakin alat olan edərsə, Allahın kömək gələr o insana. Onun görə insan gələk hakimiyyət işlərinə həris olmasa, can atmasa. Amma insanlar var ki, mal dövlətini xərcləyir hakimiyyət. Yəni hakim olmaq üçün. İnsanlar üzərində iş sahib olmaq üçün pul xəstədir. Nəyin ki pul xəstədir. Hətta rüşvət verir, haram yollara al əməra, əl Allah qorusun. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Yə'kən bin Hucay, "Əadakullah min al-imara, imaratu sufaha." "Əl-umara yekununa min ba'di la yahtaduna bi və la yashunna bi İmam Termizinin və başqalarının rəvaətləyib Şeyh Alıbaniyə sahib buyurdu hədisə Fəyəməsən buyurur Ey Kəbbin Öcüra Allah səni Səfihlərin hakimiyyətindən qorusun Həqiqətən məndən sonra Hakimlər olacaqlar ki Mənim hidayət yoluna getməyəcək Mənim sünnətimlə hökum verməyəcəklər Həmçin başqa bir hədisə Fəyəməsən buyurur Üç kəs var ki, onların dəvəti müstəcəbdir, yəni onların duası qəbul onlandır. Və onlardan buyurur, zalimin duası, həmçinin səfərdə olan duası, həmçinin valideynin öz övladına olan duası. Və bu hədşi də qeyd etməkdə İmam Zəhəb Rəhməllahan məqsədə olur ki, hakimlər insanlara zülm etməsinlər.